Ja, jag har förstått att det är någonting du tycker om att göra så jag antar att det är lite av en hobby nu för tiden. Mm. Men bortsett från att springa runt och blåsa sopbubblor på allt och ingen... Hur är läget egentligen? Jo då, jag kan väl inte klaga. Det blir ju så fina färger i, i såpbubblorna när ljuset träffar. och vad vackert det blir. Man blir så tillfreds med, med sig själv när man håller på erövra en planet. Och, ja, det kan ju inte bli bättre tycker jag. Ja, det har du väl rätt i. Men sen kan man väl alltid diskutera resultat och hur effektivt det är och så vidare och så vidare. Men det är inte riktigt den sortens diskussion vi ska ha idag. Vi ska fokusera på luftigare saker, på roligare saker och lite mer lättsamma ting. För vi har ju valt att gå en väldigt lugn och lättsam väg idag. Och i ärlighetens namn, det var precis vad jag behövde. Åh, oh, du skojar inte. Ja, nej, det var så skönt att kunna bara luta sig tillbaka- –och släppa taget och ja, bara sitta och fnissa och le och se alla fina saker som utspelar sig framför en. Ja, det, det var faktiskt exakt vad doktorn ordinerade för mig också här. Jo, men vad jag vet så har du också haft en ganska stressig vecka och det måste jag också påstå att jag har haft– det har inte varit den värsta utav veckor, Peppa Peppa tar i trä. Men den har varit tillräckligt illa och tillräckligt uppspelt och tillräckligt stressig för att man ändå ska känna en liten lättsam film nu, det är precis vad jag behöver. Någonting att mm. koppla bort en stund med, någonting att bara njuta av och det måste jag säga att det fick vi ändå den här veckan. Men sen finns det mycket vi kan diskutera här. För ja, färgglatt var det, underhållande var det. Men hur innehållsrikt har det egentligen varit? Ja, kanske inte alltför mycket innehåll. Men desto mer flärd och flagrans och ja... Det är massa underligheter också i och för sig. Men det, ja, det, det satt verkligen som handen i handsken den här veckan tyckte jag. Och det, jag kände verkligen hur, hur stressen och allt sådant bara for ur kroppen på mig. Och man, man bara kunde slappna av. Och ja, det, det uppskattar jag faktiskt. Även om jag har ja, lite att invända mot här också så var ju själva känslan av att uppleva en sån här film den här veckan, ja det var helt perfekt för min del tror jag. Ja vi har ju tittat på familjefilm lite oftare nu för tiden och det beror ju helt enkelt på att det är väldigt skönt faktiskt att ta till sig lite då och då. Och faktum är att det måste inte vara det absolut mest komplexa eller det absolut mest våldsamma eller det absolut mest våldsdrypande och blodstänkande för att det ska vara intressant, givande och innehållsrikt. Tvärtom, ibland så krävs det mycket mer av en film om man inte kan hänfalla till ja, visuell unani utav det explosivare hållet. Då måste man kunna erbjuda så mycket mer när det kommer till innehåll. Så mycket mer när det kommer till berättande. Så mycket mer när det kommer till rollfigurer och berättelser. Mm. Och så mycket mer när det gäller klippning och annat visuellt arbete. Och därför så kan jag ofta njuta mycket mer av någonting sånt här än någonting som är högoktanigt eller högexplosivt. För att, ja... Här kommer man inte undan med lika mycket om man säger så. Ja, eh, på ett sätt så, så gör man inte det. Men ja, jag, jag vet inte, det är samtidigt ganska lätt att komma undan rent berättarmässigt med, med en, en enkla historia eh, när det gäller en, en film som den här tror jag. För ja, den förväntas nästan inte så mycket berättelse när det gäller just familjefilm. Man har satt ribban ganska lågt i genren måste jag ändå säga. Så när det väl inträffar att man får se en film som har lite djup också och som har karaktärsutveckling och har verkligen tänkt på hela handlingen in i minsta detalj så blir man så positivt överraskad. Men man är ändå på något sätt fullt nöjd med en betydligt simplare historia om den utförs på, på rätt sätt så att man åtminstone kan behålla känslan och hjärtat i, i berättelsen där och att man, man har fångat det centrala och eh, verkligen tagit fram det i det, det enklare berättandet. Jo, det har du en poäng i, men jag skulle vilja säga som så att en historia som den här, den måste skalas ner på ett helt annat sätt Den kan bara innehålla det absolut mest nödvändiga. Och faktum är, i många andra filmer och berättelser- så har man en tendens att slänga på extra detaljer- för att försöka dölja att den grundläggande historien- som man egentligen håller på att titta på- den är ganska intetsägande. Den är ganska mm. ointressant. Den är ganska meningslös. Men i och med att man har slängt på en massa dekoration- och en massa annat runt om- så tänker man inte så mycket på det. Men i en filmproduktion som den här- då kan man inte slänga på en massa onödiga detaljer. Man måste göra vad man kan med vad man har. Och där är ju studios, som Pixar, som jobbar stenhårt med att försöka göra det absolut bästa de kan med det lilla de har. Och berättar ju ofta historier som känns större och komplexare än vad de faktiskt är. Och det är inte för att de slänger på en massa, utan det är att de använder varenda liten detalj till det yttersta och gör sitt absolut bästa att leverera någonting som känns så komplett som möjligt. Vi kan väl diskutera om dagens studio som har gjort dagens film är fullt lika duktiga när det kommer till effektivt berättande. Men jag tycker att Pixar är det absolut bästa exemplet på det här. Gör väldigt mycket med väldigt lite och levererar någonting som kan imponera Ja, på nästan alla. Ja, Pixar är ju mästare på, på känslor tror jag och förmedla känslor och genom deras detaljrikedom med små små medel kunna förmedla så mycket. Och eh, det är någonting som jag tror man inte behöver ens tänka på utan det kommer naturligt när det görs på rätt sätt. Men sedan om man försöker forcera den här typen av berättande och bara trycka in saker bara för att ja, bara för att, helt enkelt så märker man det väldigt fort och man blir lite avvitt inställd och man kan inte riktigt hänga sig åt berättelsen på samma vis där så om det ska göras så måste det göras med finess och ja, vi får väl se om dagens film har, har lyckats med det konstdycket för det är ju inte det absolut lättaste att göra, verkligen inte, för då hade flera filmstudios lyckats. Utan det är ju som så att Pixar har blivit någonting ytterst speciellt och jag skulle vilja påstå att dagens studio också är någonting speciellt men av lite andra anledningar och de tar lite andra chanser och vågar sig an lite andra projekt. På gott och på ont naturligtvis och jag såg verkligen fram emot att se dagens film för jag har sett trailers på den. Jag har tyckt att ja, men det, här ser, det här ser riktigt lovande ut. Jag gillar temat, jag gillar upplägget på historien. Det här kan bli någonting riktigt speciellt så vi får väl se om det blev någonting riktigt speciellt också i slutändan. För, um, vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Jo, vi har sett på Home från 2015 i regi av Tim Johnson och med manus av Tom J. Assel och Matt Ember. Och den här filmen är producerad av Dreamworks och de har ju producerat en hel del animerade filmer de också och har en väldigt etablerad animeringsstudio med väldigt mycket talang. Och grundhistorien till den här filmen är hämtad från en bok som heter The True Meaning of Smackday Day som är skriven av Adam Rex och kom 2011. Och den ska innehålla samma grundhistoria kan man väl säga mer eller mindre. De har ändrat en del till filmen naturligtvis men essensen ska vara ungefär densamma. Jag kan inte påstå att jag har läst den här boken, jag visste inte ens om att den fanns om jag ska vara ärlig. Utan det var någonting som dök upp när jag satt och läste om den här filmen. Att ja men vänta nu här, den är baserad på en bok jag aldrig har hört talas om, vad spännande. Utan vi får helt enkelt utgå från det lilla vi har läst och så får vi fokusera på filmen själv istället. Ja, det är ju ändå film vi har en tendens att, att prata om här och så blir ju fallet även den här gången. Det hade varit eh, lite intressant att kunna jämföra boken med filmen här för efter att ha, ha sett Holmes så är det inte utan att jag blev lite nyfiken på eh, hur boken är, är skriven och, och vad som finns där och hur de eh, båda skiljer sig men eh, ja... Det, det hann vi inte riktigt med så vi tar definitivt fokus på enbart filmen här. Ja, det, det kändes som att det, det räckte med filmen och i ärlighetens namn. Jag hade inte orkat och hunnit klämma in en bok också. utan Det här är alldeles tillräckligt och det var en färgglad upplevelse som verkligen gav ett stort leende på mina läppar. Men om vi ska börja från början så är det ju det första vi brukar titta på manuset och jag vet faktiskt inte riktigt vad du tycker men... Det kändes lite väl magert här för att vara en Dreamworks-film. Nu är inte Dreamworks riktigt på Pixars nivå när det gäller att skriva komplexa manus, men ändå, det, det kändes ovanligt platt och fyrkantigt, även om det har sina styrkor naturligtvis. Men det är en väldigt rät fram historia, men väldigt tydlig början, en väldigt tydlig mitt och ett väldigt uppenbart slut. Ja, jag kan bara hålla med. Det här är så enkelt det kan vara. Det här är en basproduktion rent manusmässigt. De verkar inte ha haft något större intresse av eh, att fokusera sig på själva berättelsen i, i produktionen av Home. Vilka känslan av eh, man har varit betydligt mer intresserad. Av produkten, så att säga. Jag fick lite känslor att kostymnissarna har varit extremt involverade i produktionen av den här filmen och det skulle tas fram en så hypotrevlig film som möjligt för den givna målgruppen och eh, man skulle ta in eh, kända personer som eh, målgruppen tycker om och som kan, de kan relatera till och ja så är hela cirkusen igång där och ja det har blivit massa krimskrams runt omkring den här filmupplevelsen tycker jag som naggar en, en hel del i kanten men ändå, ska man ändå ta en, en liten titt på det här enkla manuset som filmen presenterar så, ja det, det lämnar ju en del att önska men det finns ju ändå ett, ett hjärta där, det finns eh, en, en känsla som jag ändå uppskattar och att eh, finns ett driv i berättelsen här att de ändå har lyckats eh, hitta den, den centrala kärnan i, i den här storyn och kunnat föra den vidare. Det jag vill ju hålla med om, de har verkligen hållit fokus på det som är så att säga huvudkonflikten, det som ska driva handlingen vidare och det som till slut ska leda till ja, en form av slutkonfrontation och ett klimax. Och det har jag egentligen inget problem med utan det är bara att man har valt att gå en väldigt lat väg i produktionen om vi säger så. Och då tänker jag mycket på hur man har valt att lägga upp rollfigurer hur många rollfigurer filmen har för. Mm. Det är inte många som vill lär känna i den här historien och tekniskt sett det behöver inte vara ett problem därför att för många rollfigurer kan göra en film åt manus- Ja, nästan helt omöjlig att hålla reda på. Men jag får ändå känslan av att man var lite för enkelspårig här. För att vi möter ändå en hel del intressanta varelser i den här filmen. Och äh, det är väldigt få av dem som har en personlighet bortom... Ja, figur i bakgrunden 1, 2 eller 3. Och det känns väldigt synd för här finns mycket möjlighet till att åtminstone ge dem... Någon form av små karaktärsdrag eller personlighetsdrag eller små ja egenheter som sticker ut lite grann i alla fall. Men nej, alla verkar vara kloner av varandra och hur roligt det än är till en början så blir det lite chatigt i längden. Ja, det verkar som alla utomjordingarna här är en och samma person. De har alla samma personlighetsdrag och beter sig på samma vis här. Utöver ja, de två eller tre man lär känna lite mer under filmens lopp här, så är det verkligen kloner som du säger här. Men ja, jag vet inte hur, hur mycket det störde mig egentligen. Jag, för min del var faktiskt ganska. Positivt överraskar att de ändå har bantat ner karaktärsgalleriet lite grann och valt att fokusera på jag i stort sett bara två personer i den här filmen och att det är de som ska driva historien fram. Det är ändå ganska vågligt gjort här för det är så mycket som kan gå fel när så mycket eh, vilar på så lite eh, att om de inte lyckas få framkaraktärerna tillräckligt bra att utveckla de här så faller ju filmen pladdask direkt om man har inget intresse av att fortsätta kolla men det upplevde jag aldrig i den här filmen att ja, de huvudrollerna som vill jag känna här de har tillräckligt mycket charm personlighet spännande egenskaper och annat som ändå fortsätter att driva mitt intresse av att, att se på den här filmen Ja, det har du ju helt rätt i men det jag menar är inte att hållfigurerna som vi möter på något sätt skulle vara innehållslösa eller platta för det är de definitivt inte. Det finns väldigt mycket där som man fäster sig vid emotionellt och som gör att man är villig att följa med och hoppas att det ska gå bra trots allt och så vidare. Vad jag menar är att man i bakgrunden inte har så mycket annat än en rollfigur som bara har duplicerats en miljon gånger eller så. Och det blir lite tråkigt i längden om du frågar mig åtminstone. Jag hade bara velat ha det där lilla extra som gjorde att det kändes som att det faktiskt var en värld befolkad av individer, inte kloner. För det blir... Lite påtagligt här och där åtminstone för mig. Nu kan jag vara lite väl nitisk på det planet och kräva desto mer av ett manus än vad det här manuset kanske har lyckats leverera. Men som det är fungerar det ju naturligtvis. Det är inte alla de i bakgrunden som är de viktiga men det ger en ytterligare dimension av upplevelsen om det känns som att man faktiskt har utvecklat universumet så mycket som möjligt. Här har man hållit det enkelt, man har hållit det strömlinjeformat och det har ju naturligtvis en helt egen uppsättning med styrkor och svagheter. Det här är en av svagheterna medan styrkan är att ja, vi vet exakt vem vi ska fokusera på vi vet exakt vilka vi ska följa, vi vet exakt vad som är deras historia och ja, då gör det ju att man inte blir förvirrad eller tappar tråden någon gång under filmupplevelsen. Ja, på det viset har de verkligen strömlinjeformat- berättelsen här. Och, ja, Hade man sedan utvecklat eh, bakgrundsfigurerna runt om de här, det, det hade både kunnat eh, gagna och skada berättelsen faktiskt, som, som jag ser det här. Det är ju väldigt eh, platta, enkelspåriga individer som finns där, som är den utomjordiska rasen här. Det, det finns inte mycket där överhuvudtaget, men med tanke på berättelsen de har valt att berätta här och hur de har gått i för att realisera den så är jag nog ändå relativt glada att de har hållit bakgrundsfigurerna så pass enkla ändå än det här för att inte jag störa det lilla som finns i, i handlingen här. Men absolut, jag, jag, det känns inte riktigt som en, en verklig värld, som en levande värld här. Utan det, det är eh, påtagligt eh, konstgjort. Men eh, ja, jag tycker ändå inte att jag, jag har allt för mycket att invända på, på det val de har gjort på den fronten jag kan säga som så att jag hade velat att de hade gjort med de här utomjordingarna ungefär som de gjorde med robotarna i Wall-E. För den filmen är också väldigt tydlig med vilka man ska följa, vad deras historia är, vad deras mål är, vad deras hopp är och så vidare och så vidare. Men robotarna där som glider runt och gör saker, och reagerar på Wall-E och vad han håller på med och så vidare. De är väldigt anonyma men de visar i sitt rörelsemönster och hur de agerar att de har ja, personligheter som skiljer sig lite från varandra utan att det blir någon jättestor grej egentligen. Det bara ger det där lilla lilla extra som jag uppskattar att man lyckas lägga med i en historia. Men med det sagt skulle jag inte vilja påstå att det här manuset är någon större katastrof, definitivt inte. Man har vetat vad man vill göra, man har haft en väldigt tydlig tanke med skrivandet här. Och det finns faktiskt väldigt mycket humor som fungerar också. Dialogen mellan rollfigurerna är väldigt välskriven, väldigt väl genomtänkt och... Har en hel del små underfundiga poänger som är lätta att missa men om man plockar upp dem så inser man wow. Man har verkligen ansträngt sig på att försöka få det här att hänga ihop så väl som möjligt. Och sånt uppskattar jag också. Så det här manuset har en hel del styrkor och en hel del svagheter så vad som dominerar är nog väldigt mycket upp till personlig smak och tycke. Ja, det är nog lite vad man är ute efter just för stunden som kommer att dominera känslorna när man sätter sig ner och ser på en film som Home, tror jag. Definitivt så, ja. Men det är väl hög tid att vi rör oss vidare och tar en lite närmare titt. Vad handlar egentligen Home om? Jo... Den utomjordiska rasen Boov är en ängslig art vars främsta styrka är deras magnifika flyktinstinkt. Det har länge varit jagade av en annan utomjordisk ras som kallas för Gorg men nu tror sig alla Boovs ledare har hittat den perfekta platsen att gömma sig på. Den platsen är ingen mindre än jorden. Bov omlokaliserar urbefolkningen och slår sig ner på deras nya hemplanet. Det vill sig dock inte bättre än att en bov råkar sätta alla andra bovs liv i fara. Denna buv kallas för O och han är en utstött person utan vänner eller någon som bryr sig om honom. Hans eviga misstag har satt honom i trubbel förut men nu är måttet rågat. O har nämligen skickat iväg en signal ut i galaxen som avslöjar bovs position. Om denna signal når Gorg så måste det än en gång ge sig ut på flykt från deras jägare. Medan O flyr från alla andra bov som vill ställa honom till svars för hans handlingar råkar han träffa på en annan flykting. Människobarnet Gratuity har gömt sig undan den utomjordiska flyktinvasionen- och hon försöker desperat finna sin mamma som blivit omlokaliserad av Boov. De båda flyktingarna ser en möjlighet att hjälpa varandra ur deras problem- och även om det långt ifrån kommer överens- så försöker det något motvilligt samarbeta för att nå sina mål. Och det är här den stora dynamiken för filmen ligger- vi har Gratuity eller tips som hon kallas och vi har O och båda två kommer från väldigt olika världar med väldigt olika syn på saker och ting. Men de måste söka hjälp hos varandra därför att ja, vi sitter lite i klistret, vi har ett mål vi vill uppnå men utan varandras talanger och egenskaper, ja då ligger vi ganska risigt till. Så de tyr sig till varandra, de försöker hjälpa varandra och de blir ju också vänner naturligtvis. Det är den typen av film. Och det måste jag säga att även om det här är en historia som man mer eller mindre redan har sett tusentals gånger så var det ett väldigt charmigt sätt att berätta den här typen av buddykomedi. Det är väldigt charmigt, det är väldigt välgjort, det är väldigt välspelat och... Även om det är väldigt lätt att bli trött på alla bovs och deras egenheter så är det väldigt svårt att inte tycka om O där han springer runt och är väldigt godmodig och väldigt tålmodig och väldigt, väldigt naiv. Ja, det vill man ju lova. Han är, han är lite speciell den där O och... Åh, oh, vad man kan irritera sig på honom i, i mellanåt. Man förstår verkligen varför han har fått eh, sitt namn. För eh, ja, det, han kan verkligen verkligen gå under skinnet på en och, eh, och få en och, och känna ja mindre angenäma tankar emellanåt. Men eh, han har ju ändå någonting annat där. Någonting som känns ändå ja så barnsligt äkta på något vis. Han har eh, livsglädjen och eh, ja, nyfikenheten och ja, jag vet inte vad det är, det är någonting extra som eh, sätter pricken över på O oh, där. Och hur överdriven och galen och ja, allt möjligt som man kan beskriva O. Oh, så jag vet inte han känns ändå ärlig på något vis i hur han presenteras. Han känns ändå någorlunda verklig som galen utomjording här att man, man köper honom på ett märkligt sätt, man borde inte göra det men jag åtminstone jag köpte O till slut här Ja det kan jag ju inte förneka att jag också gjorde men innan vi går vidare att prata om O så måste vi ju nämna en väldigt relevant sak för den här rollfiguren och det är ju att han spelas av Jim Parson- som är mest känd för att spela Sheldon i The Big Bang Theory. Och jag skulle vilja påstå att O är Sheldon- fast lite gladare, lite snällare och lite positivare. För det är ungefär samma ja socialt väldigt inkompetenta typ av rollfigur- mm. Men till skillnad från Sheldon så är han väldigt peppig, väldigt glad och väldigt, väldigt sugen på att åtminstone försöka. Och det är ju inte egenskaper som Sheldon som rollfigur är särskilt känd för att ha. Men det är väldigt tydligt varför de har valt att ha Parson i den här rollen. Han är väldigt duktig på att leverera den här typen av skådespeleri och han visar ju verkligen sina talanger i rollen som O. Samtidigt skulle jag vilja påstå att det är lite för mycket typecasting för min smak därför att jag tror inte att det är en slump att de har valt att skapa en väldigt osocial och väldigt inkompetent naiv rollfigur mm. och inte ha Sheldon i åtanke där. Precis, det är väl utstuderat här och rida på Big Bang Theories succétåg som det ändå har varit där. Att skapa en, en liknande rollfigur som kan vinna över fansen och, och se på home här också. Det, det är ingen slump långt ifrån här. Så det här är en, en liten färgskiftande Sheldon som är... ja sockerstinn skulle jag nästan vilja säga i hans energinivå och positiv och glad på ett sätt som man inte har sett honom förut. så Man, man får ju se källdorn i ett annat ljus men att inte jämföra de båda rollfigurerna det, det är nästan omöjligt för det, det sker nästan omedelbart att man kopplar dem samman just på grund av att ja, de pratar ju på, på samma vis, inte bara på grund av att det Jim Parsons som gör rösten här utan det har ju valt att ha ungefär samma typ av repliker och försöka nästan efterlikna Sheldons sätt att, att prata och sedan gjort det lite utomjordiskt och göra lite naturliga fel med språket eftersom jag oh, har inte hunnit lära sig och prata reell engelska ännu. Så det är ju fullt av språkfel, konstiga ordfölder, grammatiska missar och annat. Hela tiden här och eh, det var åtminstone någonting som eh, hjälpte till att vinna över O på, på min sida därför. Där är gott om eh, roliga ordvrängningar att och, och gotta sig åt här. Ja du får inte missförstå mig när jag gör jämförelsen mellan O och Sheldon för den är ju väldigt uppenbar om vi säger så. Jag blev väldigt förtjust i O just därför att han har så mycket personlighet. Han sticker ut väldigt mycket och det beror ju väldigt mycket på Jim Parsons skådespeleri. Sen råder det ju inget tvivel om att de har lånat kanske lite för mycket för att rida på populariteten. Precis som du säger. Men det finns ändå tillräckligt mycket nytt här för att figuren ska kännas jag ganska fräsch ändå, ganska intressant, ganska ny, ganska uppseendeväckande på många sätt och vis. Det beror ju till viss del på att alla de andra bovs som vi möter här är väldigt neutrala och ganska ointressanta egentligen. Så, så sticker ju O ut naturligtvis och han blir, ja... Lite dum snäll, väldigt lätt att tycka om och jag kan inte låta bli att sitta och le när jag ser honom skutta runt på skärmen och byta färg efter humör. och jag, Han har ingen aning om hur vissa saker funkar och han blev väldigt nervös där och han blev väldigt glad där och han blev väldigt överraskad där. Och när han börjar dansa så kunde jag ju inte låta bli att sitta och gapskratta. Ja, nej, det är en riktigt rolig scen när man får se och lite ofrivilligt börja dansa till eh, jordmusiken som han får höra här och förfasas över vad det är där musiken gör med honom. Det, ja, det, det är någonting som eh, är svårslaget och man kan ju inte annat än att, att dra på mungiporna i det där fallet. För eh, det, det ser så härligt ut. Där eh, har de verkligen lyckats och. Och få fram ett sånt här ögonblick som ja, man inte riktigt kunde förutse vilket man ju kunde med, med mycket i den här berättelsen men just sådana små bitar det är det som är guldkornen i den här filmen för de tar den verkligen med storm tycker jag. Och det ska ändå tilläggas att det finns väldigt många sådana guldkorn i den här filmen naturligtvis. Den är väldigt fyrkantig, den är väldigt förutsägbar men den har de här små härliga sektionerna och scenerna strödda över sig som ett strössel och det är väldigt mumsigt när en av dem kommer och man får sätta tänderna i det och det beror till stor del på Jim Parsons det beror till stor del på O så jag vill ge honom en eloge för den här rollfiguren för den är rolig, den är söt den är lite påfrestande men det är den också designad för att vara... Det är en del av hans personlighet. Det är en av anledningarna till att han har råkat i trubbel... hust hust harkel, harkel. Så därför kan jag inte riktigt säga att det är ett fel... ...därför att det är ett medvetet fel. Hela manuset bygger på att han har det här felet. Så mm. um, det handlar istället om att man ska försöka se det bästa hos individer. Och om man ska ha med en moralkaka i en historia och en rollfigur... Vet du vad... Det är en moralkaka jag är helt okej okay med. Ja, moralkaka det, det får man ju verkligen i den här berättelsen. Och eh, den eh, hymlar man ju inte med att eh, få fram här heller. Utan eh, den, den trumpetar de ju verkligen fram när det gäller eh, familjevärlden och eh, allt sådant här. Så eh, det, det får man ju vara beredd på. Men just det, det sköna med moralen kring O oh, är att han är lite omoralisk här också. Att han har brister som eh, rollfigur. Han är inte bara den här glada spillvinkeln som upplever saker och ting med ett barns ögon nästan hela tiden utan han har ju bakomliggande motiv han eh, eh, ljuger för människorna omkring honom för att få som han vill och han eh, kan vara en, en ganska elak person när han verkligen vill det gör honom ändå komplett som rollfigur och det tycker jag är är riktigt skönt. Annars så hade det nog kunnat bli alldeles för sockersött när det gäller den här berättelsen. Och eh, därför tycker jag O fungerar så riktigt bra för att de har eh, även bemörat sig att ta fram lite brister så att det inte bara blir gullgull -gull genom hela filmen. Och Jim Parsons han... Eh, ja Jag vet inte vad man ska säga om hans rösten. har väl inte så många nyanser egentligen men Sheldon rösten den gör sig väldigt väl i en utomjordisk kropp av någon konstig anledning. Den hör hemma där och därför tycker jag att de här båda O's kropp och Parsons röst de, de skapar en så homogen enhet som jag riktigt riktigt uppskattar. Ja, han är väldigt charmig och väldigt lätt att tycka om. Den saken är säker. Och det måste jag också säga gäller hans ska här. För då har vi Gratuity Tip Tucci. Som är tonårstjejen som O råkar springa in i. Och hon är en av väldigt få människor som tydligen inte har blivit omplacerade av Boves när de tar över planeten. Utan... Hon har blivit lämnad ensam kvar. Det enda hon längtar efter är att få se sin mamma igen. Men att försöka hitta henne blir nog inte det absolut lättaste. Och när de här två flyktingarna springer på varandra- så finns det ju en hel del saker som händer. De litar ju inte på varandra. De förstår ju inte riktigt varandra. Och till skillnad från O som är ganska övertygad om att- ja men det är klart att alla vet att Boovs är snälla- det är ju självklart, så är inte typ fullt lika säker på den saken. Jag menar, hela hennes liv har ju slagits i spillror på grund av Boves invasion där, så att försöka lita på en av de där lila små knattarna, det är ju inte riktigt lätt. Nej, hon spjärnar ju verkligen emot här och har taggarna utåt hela tiden i början här när hon stöter på. Och, och det är ju verkligen naturligt här. Och tipp, ja det, hon känns ju verkligen verklig om man säger så. Det är ju en, en så härlig skildring av en, en ung tonårstjej här som... Är förlorad i, i sin egen hemmiljö helt enkelt och lämnad åt sitt öde och försöker desperat få lite pejl på sitt liv, försöka eh, finna sin mamma, hon vet inte riktigt hur hon ska gå tillväga och är, är desperat, ledsen, arg och allt det här på en och samma gång. Och så stöter hon på den här utomjordingen som liksom förkroppsligar allt det som har slagit hennes liv i spildror. Och ja det är väl inte utan att man blir lite fientligt inställd till en sån person, eller hur? Ja, det är ganska förståeligt att hon har den inställningen faktiskt. Och det krävs ju en hel del övertalning innan hon ens... Överväger att lita lite grann på den här krabaten. Och um, ja, det är intressant att se deras relation växa under historiens lopp där. Och det finns väldigt mycket känslor inblandade. Det finns väldigt mycket vänskap som växer fram. Och jag måste säga att det är väldigt snyggt skildrat. Även om jag kan tycka att tidsperspektivet som vi ställs inför är lite skevt. Vi. För som vet att det är väldigt kort tid, men sen får vi höra att det har gått väldigt lång tid. Och det är väldigt svårt att få de olika tidsperspektiven att hänga ihop ordentligt. Men det vi får se växa fram är väldigt snyggt och känns helt genuint och riktigt. Och ingen av dem är ju helt sanningsenlig om vi säger så, utan de ljuger ju lite grann för varandra, även om å oh, kanske. Har i lite hårdare på den fronten, host, host, harkel, harkel. Men det känns som två individer, det känns som två riktiga personer och Gratuity, eller Tip, känns ju extremt äkta på många sätt och vis. Hon står med en fot i vuxenlivet, hon kan ta vara på sig själv, hon är stark, men samtidigt... Hon är fortfarande bara barnet där innerst inne och hon längtar så efter sin mamma. Och det är väldigt svårt att inte få en liten klump i halsen när man ser hennes längtan och kärlek. För det porträtteras så enormt fint med både kroppsspråk och skådespeleri. Ja, det, det är verkligen vackert skildrat det här när det gäller Tip och, och hennes... Tomhet och hennes kärlek mot sin mor och ja, hur det hela utvecklas där. Det är, ja, det, det är riktigt, riktigt snyggt. Det, det, det är filmens största styrka tycker jag, just porträtteringen här. Och det, det, det ska Home verkligen ha en elors för här. Hur de har lyckats få fram en så verklighetstrogen, genuin, fin person i en animerad film av det här slaget. Och vågat ha. De, de svårare känslorna också med i begreppet så att det inte bara blir eh, foneri och tokerier och skoj och hallås utan, utan det blir eh, lite sorg ilska och annat här det, det mår även en, en familjefilm, en komedi bra av och det stärker verkligen filmen som helhet här och ska man se på röstgårdespeleriet här så har vi ju Eh, ingen annan än Rihanna som gör rösten till Tip här. och ja, Jag var lite misstänksam till eh, henne när jag fick höra att hon skulle göra eh, huvudrollen här. Till hur det hela skulle ja låta egentligen. Men alltså sättet som Rihanna porträtterar Gratuity eller Tip på här det är riktigt härligt. Jag har inte hört Rihanna låta på det här viset tidigare- för när hon sjunger så, så vrålar hon ju i, i stort sett. Utan här är hon verkligen nedtonad och fin- och kan ge sådana nyanser i hennes stämma här. Det här var extremt imponerande av Rihanna i den här rollen tycker jag. Ja, jag håller fullständigt med. Det kändes helt naturligt, det kändes äkta- och det kändes som någonting mer än, ja bara en rollfigur i en film om vi säger så det fanns så mycket känsla i levereringen där och jag visste inte om att det var Rihanna när jag satte mig och tittade utan jag satte mig ner, var imponerad över skådespeleriet och när eftertexten gick och jag såg nej men vänta nu, är det, är det hon som skådespelar här? oj, det måste jag säga var riktigt imponerande så en, en stor lov till Rihanna här ett riktigt, riktigt bra jobb faktiskt Ja det är alltid härligt med sådana positiva överraskningar här och ja, jag har bara gått att säga om sin insats här. Det, det var verkligen det som satte pricken överit för den här rollfiguren och ja du satte väl i stort sett pricken överit för den här filmen som helhet också. Ja och nej skulle jag vilja påstå för det finns en som också har slagit följe med tips som jag ...tycker själ en stor del av den här filmen på många sätt och vis. Det är en rollfigur som inte säger särskilt mycket... ...kanske ger ifrån sig lite ljud här och där bara... ...men annars så är det rent visuellt skådespeleri som vi får njuta av... ...och det är ju naturligtvis Tips lilla katt som hon helt enkelt har döpt till Pig... Och det beror säkert på den lilla knorriga svansen som den här katten har. Och jag måste säga, varje scen som den här katten dyker upp i, den skäl han definitivt. Ja, vilken härlig liten kisse det här är. Det får mitt hjärta att bulta lite hårdare för ja det, det kändes så härligt <laughs> att, att få se Pig i, i den här filmen. Sån underbar liten katt. Ja, jag kunde inte annat än att vurma när jag fick se honom vad han en dök upp där. Och, det var så skönt också att han till stor del bara är en vanlig katt vilket ju är lite ovanligt i animerade filmer. Man har inte gjort någonting speciellt med Pig utan det här är bara som vilken annan katt som helst som bara gör ja, katt saker precis som den själv vill. Och ja det är, det är, bara, det är bara så underbart. Givetvis är han ju lite överdriven på många sätt och vis, men det är ju för komisk effekt naturligtvis. Det är för att han ska interagera med de andra rollfigurerna och det ska uppstå, ja, små situationer helt enkelt. Och mm, här ligger mycket av det som jag tycker är roligt i den här filmen. Visst, jag erkänner att jag är väldigt förtjust i katter och att se en katt porträtteras på det här viset det smälter ju mitt hjärta lite av naturligtvis. Men med det sagt, jag tycker att den här rollfiguren är välporträtterad och levererar så mycket med så lite. Så en stor eloge till animatörerna för de har lyckats fånga en katt på ett överdrivet men ändå förvånansvärt realistiskt sätt. Mm, ja det är en, en tjusig balansgång De har gjort där i, i skapandet av pig Och ja det, det är också Så härligt att, att se De här ja, naturliga kattrörelserna Och eh, se de Tweakade lite grann Att de har lagt en liten skruv På det hela här Och eh, Ja, det, det, det gav ett så, så fint intryck och sen samspelet som, som Pig har med både O och med, med Tip, det, ja, det, det ger ju ännu mer känsla åt relationerna i, i den här filmen. Han blir en liten en känslomotor i, i Home och inte bara en, en mysmotor så att säga. Men mysmotor är ett riktigt bra ord för den här katten faktiskt, för det är precis vad han är där han ligger och spinner. Och innan vi går vidare så vill jag bara i all hast nämna att eh, tipsmamma Lucy Tucci spelas av Jennifer Lopez. Och nu är hon ju med så väldigt lite att vi får knappt lära känna henne överhuvudtaget, men... Det lilla vi ser, det är ju helt okej okay i alla fall. Så Jennifer Lopez gör ju en prestation som åtminstone är godkänt det lilla där är Ja, det, det är lite svårt att ja, greppa Lucy eh, i den här filmen. Men eh, hon är en typisk mamma och Jennifer Lopez, ja hon har... Helt okej okay då, som, som passar väl in med, med karaktären hon porträtterar här. Och, ja jag, jag kan varken säga bu bä om den här rollen faktiskt, för hon är med så väldigt, väldigt lite. Någon som däremot är med mer. Väldigt mycket mer. Nästan smärtsamt mycket ibland, <laughs> måste jag säga. Det är en viss Captain Smäck. Det vill säga ledaren för bovarna och ja, här har vi en väldigt, väldigt självgod liten herre. Det är han mer eller mindre som bestämmer precis allting och har åsikter om allting och har mer eller mindre skapats deras nuvarande kultur som, ja, fegisar helt enkelt. Det är hans mentalitet att så fort någonting dyker upp vi sticker därifrån. Det är den rätta bovandan helt enkelt. Och även om jag... Måste säga att det finns väldigt mycket komik att hämta i Kapten Smäck- så blir han lite frustrerande i längden i allhetens namn. Roligt frustrerande- men likväl frustrerande. Mm, ja, det, ja, vad ska man säga? Captain Smäck, han bankar ju bara på en och samma trumma hela tiden. Så skämten kring honom har en tendens att bli lite långrandiga och enformiga efter ett tag. Det finns ju ändå någonting där i alla fall- och filmen behöver väl någon form av antagonist i eh, berättandet och han, han gör väl det han ska i, på den fronten men ja, det är inte utan eh, att han eh, drar en mothorse eh, under filmens lopp för eh, han gör det ju inte lätt för en att ändå tycka om honom vilket är, naturligtvis inte ska ske men eh, ja, det finns ju ändå någonting där något eh, litet charmigt som ändå gör att man, man kan tycka om honom men det är, ja, det är långt inne, det sitter väldigt väldigt långt inne, därför eh, han har ju verkligen negativa egenskaper så det förslår här. Ja, det kan man väl minst sagt säga det. Det är inte många positiva egenskaper i den här rollfiguren och det ska han ju inte ha naturligtvis för det ska Nej. vara så uppenbart att den här personen är helt fel ute att han tar fel beslut och han är helt fel person att leda sitt folk och ja det råder det ju inget tvivel om det, det kan ju vem som helst lista ut. Och jag måste säga att jag hade inte en aning om att det var Steve Martin som spelade Captain Smäck. Det, det hördes inte överhuvudtaget, utan det var också en av de här små förvånande insikterna som man kom med i slutet av filmen mm. när spellistan kom rullande. Att, nej men vänta nu här, var det han? Det var som tusan. För. Jag måste säga att skuddespeleriet är bra, levereringen är bra, allt som görs med Captain Smäck är bra. Det är bara det att rollfiguren är skriven för att man inte ska tycka om honom helt enkelt. Han ska vara skrattretande dum och det är han verkligen, absolut. Oj, oj, oj vad han är bakom flötet, den här rollfiguren. Och det ska vara roligt antar jag men för mig blir det lite långrandigt. Ja det görs ju inte så mycket med Smäck egentligen utan det är samma visa om och om igen så fort han är med i en scen och ja jag hinner i alla fall tröttna på det eh, halvvägs in i filmen och sen så blir det nästan ja, något smärtsamt att se Smäck eh, för man vet vad som väntas och man kommer inte att bjudas på mer och Ja, han, han fyller ju visst en funktion men man kunde ju ha gjort så mycket mer med den här rollfiguren. Kunnat klämma in någon annan form ut av vits eller eh, någon form av annan fysisk komik. Eller någonting. Vad som helst med Captain Smack så hade det blivit så mycket bättre. Men nu är vi där vi är och har det vi har och... ja. Det, det får jag ändå säga som ja, det är relativt godkänt i alla fall. Och rösten i alla fall, den, den håller en, en hög nivå och jag hade inte heller en aning om att det var Steve Martin som stod för eh, röstskådespeleriet här. Så när hans namn dök upp blev jag lika förvånad som du, Danny. Och eh, han har lyckats förvrida sin röst på något märkligt sätt. Eller så har man inte eh, lärt sig att förknippa den rösten han fortsätter han här med just Steve Martin i det här sammanhanget. Det är, han har lyckats kamouflera sig själv och, och det tyckte jag var en riktigt eh, spännande och rolig överraskning när man fick reda på det. Jo, men Steve Martin som komisk skådespelare är ju lysande. Han kan göra en hel del och ha många strängar på sin lyra. Så för den saken skulle jag ju imponerad. Det är med rollfiguren och hur han är utarbetat manusmässigt som jag inte är så imponerad. Och mm. Steve Martin är talangfull, men han kan bara göra så mycket med materialet som han har fått, så... En liten eloge där, men figuren i sig kunde varit betydligt bättre utarbetad. Och detsamma gäller en annan rollfigur som jag bara vill slänga med all hast. För det är den enda utav Boves, förutom Smäck och O, som egentligen har någon form av liten personlighet. Och det är Kyle helt enkelt, en utav Boves, ja, poliser, som O anser är, ja... Det är hans bästa vän helt enkelt. Och det är Kyle extremt frustrerad över för han vill inte bli förknippad med O överhuvudtaget. Och ungefär där är ribban satt för den här rollfiguren. Han är en, ja, en ständig jagare som hela tiden blir snuvad på konfekten när han tror att okej, okay, nu ska jag lägga vantarna på O. –var tog han vägen egentligen? Och visst, det finns en hel del komik inblandad i Kyle's rollfigur– –och vad som händer med honom som är riktigt underhållande. Men allt det är visuellt och har inte så mycket med skådespeleriet att göra här– –så att Matt Jones, som spelar Kyle, har inte så mycket att jobba med egentligen– –utan han gör vad han kan med det lilla han har fått. Men den stora behållningen med Kyle som figur– det är att han råkar illa ut, helt enkelt. Ja, det, det kan man väl säga. Jag tycker ändå att Kyle är, är mer utarbetad- eh, rent karaktärsmässigt eh, än vad Captain Smeck är. Att Kyle har lite mer att göra. Han har mer nyanser i den här filmen. och Han verkar även vara den, den bov som har mer ja, verklighetsinsyn- att eh, han blir nästan eh, vår röst eh, i vissa scener. Och ja, blandat med det så, så kommer den här polisrollen där han ständigt ska, ska vara den, den jagande polisen som drattar eh, på ändan och misslyckas hela tiden här. Så ja, det, det finns ju någonting här i alla fall. Och jag tyckte faktiskt om den här rollfiguren. Han tillförde något lite grann till upplevelsen av, av Home. Och Matt Jones och hans bullriga stämma tyckte jag fungerade riktigt bra i den här rollen. Så att det, jag tyckte det var också var en, en positiv överraskning och en ja, något underarbetad figur absolut men ändå en figur som faktiskt tillförde någonting och inte bara var precis som alla andra där i bakgrunden när han sticker ju ut och det ska han ha en stor eloge för bara där. Han känns som någonting mer än bara en bakgrundsfigur. Han känns som någonting mer än bara en komisk bifigur. Men i långa loppet, det är precis vad han är. Och den rollen gör han riktigt bra. Men för mig går han inte mycket längre än så. Och det är synd för det finns potential här. Hade man vågat utveckla den här figuren lite till och vågat ge honom ett par fler strängar på lyran att spela på så hade det kunnat bli riktigt riktigt bra. Men för vad det är värt, Kyle som han är nu är underhållande han spelas bra utav Matt Jones och där är nog inte så mycket mer att tillägga egentligen. Nej, det är den här karaktären som jag tror hade mest möjligheter att utvecklas och kunna göra filmen ja, lite, lite mer eh, omfångsrik så att säga tillföra någonting extra här så att det, det är lite synd och skam men eh, ja, Kyle är ju inte heller med så mycket men eh, man lägger honom på minnet i alla fall så han är en, en minnesvärd rollfigur underarbetar men ändå eh, hyfsad för eh, den korta tiden man, eh, man får uppleva honom så att säga och med det sagt så lämnar vi karaktärsgalleriet och vänder oss till det visuella. Och här har vi ju en riktigt färgglad fest för ögonen. Den är väldigt, väldigt tilltalande visuellt och man slås av hur detaljrik bilden är och hur utarbetat allting är. Sen börjar man vänja sig lite vid detaljerna och börjar titta ännu närmare och då inser man att den är kanske inte fullt så utvecklad som man först fick intrycket av att den var. Den är väldigt välgjord, den är väldigt snygg, den är väldigt väldesignad. Men för någon som är van vid detaljerikedomen och presentationen hos Pixars filmer så inser man ganska snart att DreamWorks ligger lite efter när det kommer till texturer- och att arbeta upp bilder och liknande. Det är väldigt, väldigt, väldigt vackert. Men det finns fortfarande väldigt mycket- som de hade kunnat utveckla vidare på. Mm. Ja, när det gäller detaljrikedomen och texturer och... ja även mycket bakgrundsarbete så ligger DreamWorks fortfarande snäppet under Pixar i vad de klarar av att leverera där. Det, det når inte upp till samma nivå. Men det som bilderna eller scenerna eller rutorna centreras på, det har de ju verkligen lagt kryt på här och de har lyckats riktigt föredömligt med de eh, huvudfigurerna som vi får stifta bekantskap med här, hur de är animerade med ansiktsrörelser, mimik, kroppsspråk och annat, där har de ju verkligen taget ett rejält steg framåt som animationsstudio tycker jag. Att det här visar de verkligen att de är på, på frammarsch att de har någonting att erbjuda för det var nog det som jag tog till mig mest i just animeringen av huvudrollerna i den här filmen. Jo men all figurdesign i den här filmen och i Dreamworks-filmer överlag känns väldigt genomarbetad och känns väldigt unik. Det finns definitivt en unik Dreamworks-stil, precis på samma sätt som det finns en väldigt distinkt Pixar-stil. Mm. Det är inte svårt att titta på en film och se, ja ah, den här tillhör Pixar och ja ah, den här tillhör Dreamworks. De har något distinkt över sig som gör att man ser skillnad på dem och det tycker jag bara är bra där för att då har de ju hittat en individuell stil som verkligen fungerar. Men sen är det detaljarbetet som alltid kan göras bättre och problemet skulle jag snarare vilja påstå är bakgrunderna för de har väldigt stora och vida bakgrunder mm. som de är ganska dåliga på att fylla upp. Naturligtvis inte i alla scener, det beror definitivt på vad de är och vad de håller på att göra för tillfället. Men där är väldigt många sektioner där det känns som att... Vi har dessa enorma ytor. Vi har alla dessa möjligheter att jobba med. Men vi väljer att inte lägga in någonting därför att... Jag vet inte. Nej, jag, jag fick eh, samma känsla när, när jag såg på Home här. Att eh, det fanns inte mycket i, i bakgrunden här. Att råkar man eh, slita ögonen från... Eh, det centrala i en scen och, och titta lite bakom rollfigurerna så ja, är det inte mycket där överhuvudtaget. Där. Och, ja, tomhet kan vara talande i många filmer men här så fyller det inget syfte utan det bara känns som det är platt och livlöst bortom eh, centralfokuset för eh, en viss scen så där har de verkligen varit lite lata med hur de har byggt upp scenerna här och inte, inte arbetat mer på, på detaljerna i bakgrunden för att få fram eh, ja, djupet i scenen eller framhäva eh, världen omkring dem för att och få det att kännas mer verkligt och ja, det tappar faktiskt lite grann på att de inte har bemörat sig mer med, med just bakgrunderna. Jo men det känns ju som en enormt missad chans och jag kan förstå om man har valt att ha en lite mer stilistisk och avskalad bild men å andra sidan då är man väldigt inkonsekvent i Home för att där är sektioner där det är väldigt detaljrikt av naturliga skäl och att man då helt plötsligt skalar av allting och så ersätter det med en pastellfärgad bakgrund i någon nyans. Det känns bara som att de helt enkelt har blivit alldeles för lata för sitt eget bästa. Precis som att, nej nah, men, ah, de ska bara fokusera på det som händer i mitten. Resten av bilden spelar ingen roll så det är onödigt att fylla ut den med någonting. Nej, nah, jag tycker faktiskt inte det. Det finns så mycket mer man kan göra i en bild än bara ha precis det som händer i fokus. Ja, i fokus. Man kan understryka vad som händer, man kan utveckla det som sägs, man kan understryka saker och ting som händer bara genom att arbeta med sina bakgrunder och vad som syns i bild. Men ja, man har slavat här helt enkelt. Det, det känns som att man har tagit den, den billiga vägen för att man har försökt göra bilderna klara. Så fort som möjligt helt enkelt. Och det är lite synd. För med tanke på hur eh, väl man har komponerat bilderna och hur väl man har lagt upp scenografin och hur väl man har valt att göra ja, den mesta designen i den här filmen så känns det så dumt att slava på ett sådant ställe helt enkelt. Ja, tanken som slog mig var att de, de har tagit lite för mycket inspiration från Hanna-Barbera tror jag och, och deras syn på bakgrunder i, i en hel del av deras produktioner att eh, de, de har bara ja, kastat in det, det som funkar och så återanvänder vi dem om igen och eh, har inte riktigt haft tid, ork och lust och eh, riktigt fullfölja eh, konceptet där och ja det, det är lite synd och skam verkligen men det är heller ingenting som omedelbart påkallar ens uppmärksamhet. Man måste nästan tvinga sig själv att blicka bortom det som man är tänkt och, och titta på. För de har ju åtminstone verkligen tagit... och Skapat ett naturligt blickfång på det de verkligen har lagt krytet på där. Att det, det är svårt att slita ögonen från det som DreamWorks vill att man tittar på. Gör ja, det är ju många saker som är designade i den här filmen som är väldigt i ögonfallande. Rymdskepp, städer och ja, tips lilla modifierade bil som de <laughs> lägger vantarna på under historiens lopp som är. Ja, helt underbart måste jag säga. Det var väldigt färglat väldigt bubblande och väldigt underhållande att se dem åka omkring med den där. Den fick ju mer eller mindre en personlighet och den lyste ju helt enkelt upp många av scenerna med bara hur den rörde sig genom dem. Så ja, det finns så mycket talang som har spenderats på att göra den här filmen och det är en stor del av upplevelsen att se den här filmen också. Det känns bara synd att de har lagt så mycket talang på vissa saker och så har slarvat med andra. Det är feldisponerad talang helt enkelt skulle jag vilja påstå. För den borde spridits mer jämnt över produktionen. Men som det är nu så har man lagt allt krut på en sak och så har man låtit en annan sak stå som den är. Det är lite märkligt att man i en animerad film inte har lagt allt krutet på själva animationen. Och, och det som liksom visas upp och ja det, det finns ju lite sådana tendenser lite här och var i, i filmen då man tänker att är de verkligen intresserade av att, att göra en animerad familjefilm eller har de något helt annat i åtanke det, det finns uh, lite grejer. Jag kan ju inte annat än att komma och tänka på lite grann musiken i den här filmen också. Vilket vi brukar ta upp lite grann när vi håller på med det visuella här också. För uh, här är ju väldigt gott om musik i den här filmen. Och eftersom vi har två stycken prominenta sångerskor i den här produktionen. Så har ju de sett till att uh, det är de som ska uh, sjunga. Ja, alla låtarna som presenteras här också och det är ju en stridström av popdängor som vi presenteras för och jag vet inte vad du säger men det kändes väldigt öronbedövande för min del och någonting som inte kändes homogent med det filmen försökte berätta. Det var någonting helt separat. Så de har satt ett helt annat ljudspår på den här filmen bara för att testa lite grann. Och där klingade riktigt, riktigt falskt här. Att det, det känns som den här filmen bara är liksom en scen för de här två popmänniskorna att liksom få en annan kanal ut till, till sina lyssnare och, och hitta ny publik. Och det, det, det kändes både fel och konstigt att de har, har gjort på det här viset och inte jag bemödat sig mer med att hitta mer passande musik som smälter in i det som filmen försöker berätta och åtminstone mer än vad de har gjort. I home här för alltså jag var inte så, så positivt inställd till, till musikvalen i den här rullen. Ja jag kan ju se precis vad det är du menar för det var väldigt sällan som humöret och känslan i musiken stämde överens med humöret och känslan i bilden som den skulle synkronisera med. Det skar sig ganska ofta där. Men om det var någonting som jag upplevde som positivt med musiken så var det just att det var samma personer som gjorde röstskudde och som också skötte sången. För på något sätt blev det för mig som att sången och det som sjöngs blev en utveckling av vad rollfigurerna kände och vad de tänkte och vad de upplevde. Och det synkade åtminstone väldigt väl med mig. Men med det sagt så var det väldigt klumpigt genomfört och det är svårt att se det på något annat sätt än så som du presenterade att här är två sångerskor som skriver musik, här är ett smakprov på vad vi kan göra, snälla köp våra album och lyssna på vår musik och... För all del det finns ju alltid en liten känsla utav det när någon gör en poplåt eller något sådant till en film för um, inte allt för sällan så har ju ett soundtrack släppts hust hust harkel, hackel kommer köp kommer köp hust hust och det gör ju att man kan inte låta bli att känna att är det här inte någonting annat än ett sätt att tjäna ännu mer pengar på mm. men trots det vet du vad jag tyckte att det var ett helt okej okay försök till ett soundtrack. Det var helt okej okay musik. Det, det kändes inte helgjutet, det kändes inte perfekt. De kunde ha valt låtar som synkade så mycket bättre med det som faktiskt sa och gjordes i bild. Men det var inte en fullständig katastrof kan jag tycka. Nej, det, det, det går ju att genomlida så att säga. Det är inga problem med det. Men ja, ja, ja det, det skar sig verkligen för mig och, och ja, jag tyckte att det, det skadade upplevelsen. Jag, jag rycktes bort från filmen och handlingen mer än var musiken kanske gagnade eh, handlingen där. Så att det, det, musiken ska ju hjälpa till att berätta historien och ska hjälpa till att eh, få en engagerad i det som händer. Men eh, det, det lyckades absolut inte för min del. Men eh, musiken i sig är det ju inget fel på utan den går ju absolut att, att lyssna på. Men tillsammans med, med filmen tyckte jag dessvärre inte att det fungerar. Musikvalet kunde ju varit mycket bättre, den saken är säker. Men bortsett från det så måste jag säga att det, det visuella i den här filmen är väldigt välgjort på många sätt och vis. Samtidigt så lämnar den mycket utrymme som kunde ha erbjudit en hel del förbättringar, den saken är också säker. Men det vi får är fullgott på alla sätt och vis. Så det jag måste säga är att Home ser riktigt bra ut faktiskt. Ja det gör den ju verkligen. Det, det finns ju absolut utrymme till förbättringar och vidare utveckling av det här konceptet. Men som det är nu så är det ju absolut fullgott. Dreamworks har klarat av att producera... En snygg, behaglig och njutbar animerad film som ja, jag tror kan tilltala de allra flesta faktiskt. Ja, helt klart. Och med det sagt så är det väl hög tid för oss att ta och summera den här filmen. Så vad säger du Pavu? Längtar du home? <laughs> ja, men jag är ju redan hemma med home tycker jag. Eh, och ja, vad kan man säga? Vad ska man börja? Den första känslan som eh, infann sig när jag hade sett klart filmen Det var väl ändå att det här var ett typexempel på en utarbetad målgruppsproduktion eh, Hela filmen osar av kostymnissar som har format en film efter ja, vad de tycker att eh, tittarna tycker om Sen ja, när man ser att marknadsföringsavdelningen för Home tog upp ja, i stort sett lika mycket plats som animationsavdelningen under eftertexterna så får man nog en ganska bra bild av hur denna filmen utformar. Men som en målgruppsproduktion är ändå Home förvånansvärt underhållande. Visst har filmen ett övertydligt budskap eller ja, ja, de har ju egentligen tagit den största moralslägga de har kunnat hitta och bankar så hårt de kan med den men familjefilmen om familjer har ändå ett hjärta som sitter på det rätta stället och historien är ändå väl utarbetad i all sin enkelhet skulle jag ju också vilja tillägga men efter en något knaglig början så ja, får Home ändå upp tempot och flytet i berättandet och då är faktiskt filmen en mysig och riktigt medtryckande historia. Det som kändes som filmens stora nackdel i mina öron det var nog musiken för min del. Eh, naturligtvis så har sångeskullarna Rihanna och Jennifer Lopez sett till att det, det ska få gott om speltid innan de skrev på sina kontrakt för sina respektive roller. För i rollerna så gör de ju riktigt bra ifrån sig. Men i musiken så passar det inte riktigt in i Home här. Inte lyckats att göra samma prestation med musiken som rollfigurerna. När man känner att man nästan hela tiden bombarderas av alla deras popslingor från början till slut av filmen så blir det lite för mycket för mig. Och dels för att jag inte tycker att musiken stämningsmässigt synkroniseras med filmen och därför rycker mig bort från handlingen och dels för att Home snabbt börjar kännas lite som en PR-kanal för Rihanna och JLo. Utöver detta så ja, håller Home ändå en relativt hög nivå på produktionen. Det är absolut inte en av de främsta animerade filmerna som Dreamworks har producerat men det är ändå en så här små mysig och gullig och ärlig historia som resonerade väl med mig. Bovs något felstrukturerade engelska är sådan som jag tycker om att fnissa åt. Och jag förstår egentligen inte hur någonting så enkelt som omkastat ord eller en felaktig böjning av ett verb kan vara så underhållande. Men det är det. Det är nog tur det för annars så finns det inte så väldigt mycket skriven komik och garva åt här. Det finns desto mer visuell humor och där har man verkligen lyckas med att få till ett par riktigt, riktigt underhållande scener här. Så, på det stora hela så kan jag nog ändå rekommendera Home. Förväntar man sig bara inte några stordåd så kan man få sig en fin stund i soffan medan man njuter av stillsäkra och välgjorda animeringar och Jim Parsons språkbruk. Ja, jag kan ju inte säga att Home är någonting annat än en visuell fest att få ta del av. Den är färgglad, den är välanimerad och det är en fantastisk värld vi kastas in i. Samtidigt kan jag inte låta bli att känna att DreamWorks är lite budgetalternativet jämfört med Pixar. Där är någonting med bilden som bara känns underutvecklad i jämfört med konkurrenten. Men med det sagt så betyder det inte alls att Home på något sätt skulle vara en bristfällig produktion. Absolut inte. Den är väldigt tillfredsställande på många sätt och vis. Det är bara det att det finns så mycket som de kunde ha utvecklat vidare. Och det är synd för man känner verkligen att den här filmen har en enorm potential. Men den når inte riktigt dit med den. Och det gör att en film som kunde ha varit helt fantastisk blir... Helt okej, okay, helt enkelt. Och helt okej okay är fortfarande ett bra betyg men det är ju definitivt lägre än fantastiskt. Men den är vacker, den är väl välskuddespelad, rollfigurerna är riktigt härliga att få ta del av och man följer mer än gärna med på deras resa och även om den resan och historien i sig är lite för fyrkantig på sitt eget bästa så känns det som ett medvetet val där man har försökt göra det absolut bästa med så lite som möjligt och en stor eloge för det faktiskt det är väldigt lätt att tynga ner en historia med en massa onödiga detaljer bara för att få innehållet att verka så komplext som möjligt men här har man försökt att göra det så avskalat som möjligt istället och det kräver en hel del Talang. Dreamworks är på god väg att bli riktigt bra på den här typen av visuellt berättande men de har lite att lära fortfarande och borde kanske snegla lite på sina konkurrenter för att se hur, hur gör de egentligen? De har kommit ännu längre, va? vad kan det bero på? Men med det sagt så kan jag mer än gärna rekommendera Home. Den är jättemysig, den är underhållande och även om de skrivna skämten kanske inte är alltid så roliga som de kunde ha varit så är den visuella humorn riktigt härlig och det finns många goda skratt att hitta i Home faktiskt. Om inget annat så kommer katten Pig att skäla ens hjärta och bara att få se honom i bild kommer att göra den här filmen värdupplevelsen. Så har man inte sett Home och vill ha någonting att mysa med en eftermiddag så kan jag varmt rekommendera den här. Det är en riktigt härlig liten familjerulle som skänker många leenden, många skratt och en riktigt varm och härlig känsla i hjärtat när allting är över. Mm, ja, visst blir man varm om hjärtat, inte minst på grund av den här underbara lilla katten Pig. Det var nog det som verkligen fick mitt hjärta att bulta lite extra här också. Men om vi lämnar familjemyset bakom oss så kommer vi att kasta oss in i en situation som också får hjärtat att bulta. Kanske inte så mycket av kärlek och mys utan snarare av adrenalin och panik för eh, nu får vi alltid lägga benen på ryggen på och försöka hålla oss vid liv så länge som möjligt. Ja det verkar ju som eh, monstren har gått lösa igen och är ute efter en rejäl munspit och tror du inte att det är vi som står i vägen för de rackarna? Så ja, för att inte vi ska bli middag så tror jag det är bäst att vi knatar på oss så snabbt det bara går här, ja. ja. det är bara synd att jag har så fruktansvärt kast kondis nu för tiden. Så jag får kanske förlika mig med att bli middag åt någon urtidsvarelse helt enkelt. Men det finns kanske värre sätt att sluta på: hust, hust, harkel, harkel. Men det här är ju en uppföljare som jag inte hade en aning om att den var på gång och blev väldigt förvånad över när den kom på bio och tänkte nej men, vad tusan vågar de verkligen fortsätta på den här franchisen var den inte fullständigt körd i botten. Men tydligen så fanns det lite liv kvar och tydligen fanns den idé att arbeta vidare på och vad jag har förstått så har den ändå fått ett ganska gott mottagande. Ja, kanske mer gummet än gott. Och ja, jag vet inte om de har lyckats kravla sig upp från botten av det här franchise-träsket som de har befunnit sig i eller om de har lyckats finna en ännu lägre punkt att sjunka ner i så det får vi väl ta och titta närmare på och se vad i hela friden de har haft för sig när de har väckt den här franchise Ja vi får väl se om det här är nästa steg på evolutionen eller om det kommer att sluta som en fossil. Oddsen är väl inte riktigt till dess fördel men jag tycker ändå det ska bli spännande att ta sig an för trots att jag har mina farhågor så är jag lite taggad på att kastas in i den här världen igen. Ja, det är ändå en så här fantasiäggande och spännande värld- som man brukar få uppleva hur eh, tafflig historien än berättas. Så eh, ja, vi får väl eh, se vart de har valt att bege sig med eh, det här nästa steget i filmserien. Men eh, jag är ju liksom du lite skeptisk inställd och... Eh, jag hoppas på det bästa, men jag förväntar mig samtidigt det värsta. Om inget annat så är det ju alltid en upplevelse att få se blodtörstiga urtidsreptiler. Bara man har dem på ett behagligt avstånd. Men tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs snart.